Markeo Olano da bardatik Gipuzkoako Foru aldundiko president Berria. Sozialistekin seinatu duen itunaren ondotik elgarrekin izeren dira gobernuan. Gipuzkoa zeharkatu nahi duten kamiunek bidezari berezi bat pagatu beharko dutela errandulanok. Eta zaborren erretzeko labe edo arrauzskailu bat eragiko duela oroit orain arte, gobernuan zen EH bilduk baztertu zuela zaborren erretzeko sistema hau. Markelolanak esan dugu Europan herrialde e, atzeratu honek potentjotzen dutela zabortegietara e, eta herrialde aurreratu honek dutela birziklajea eta konpostala aldiketa gien landu eta gero ondoreneko e, errefusa esatantza dio ez piska zaborraia ja, biztiratu ezin dena errefusa horrekin energia sortu eta hori da iten da erauste bidez horrek badakit polemika handia sortu duela Gipuzkoan baina egia da ere une honetan autoezkunden ondoren konsenso politiko zabal batek eta e, babes politiko zabal batek e, eskaintzen diola horri ideaz. Beraz gukortik marsa aurrera dingo dugu. Herriko txen osaketari dagokionez, sozialista eta jeltzalen arteko aliantzak badira, bai Bilbot eta baita Donostien ere, gobernu iraunkorrak osatzeko. Zalantza gehiago bada, Gasteizen oraindik ere PNBko gorka urtaran auzapesak espaitu gehingo osoa ardiesteko aliantzarik izenpetu sozialistekin. Eskerabertsaleek errandute pres direla Gasteizko herrikotan gehingoan sartzeko. Iruanian gauzak fitiago doaz. Joseba Zironek oposizioko beste hiru aalderde politikoekin batera ari baita hurrengo lau urterako xedeak adosten.